Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина 4. Втеча. Розділ 61. Три дні бродили вони серед пустельних розпечених скель. Жага ставала нестерпною. Від нічних переходів довелося відмовитися, щоб уникнути нових нещасть. Хоча люди рідко забридали в ці місця, на другий день їм зустрілися двоє маврів, що пасли овець у трав'янистому яру серед скель. Пастухи підозріло розглядали купку людей у лахмітті, серед яких була жінка та єврей. У відповідь на їхнє розпитування Колін Патюрель відповідав, що вони прямують у Мельджані. Маври вибухнули реготом. «Хто ж ходить у Мельджані через згору?» – кричали вони. Коли коротша дорога прокладена в долині неграми, посланими мулеєм Ісмаїлом, чи не чужі вони, введені в оману, або розбійники, чи хто знає християни втікачі? Обидва пастухи висловили останє припущення, сміючись і жартома, але потім раптом посерйознішали. Упівголоса, порадившись, вони почали уважно розглядати незнайомців, які стоять на протилежному схилі яру. «Передай мені твій лук, Жанда Растега!» – сказав Колін Патюрель. «А ти, Піченіно, встань переді мною, щоб вони не бачили, що я роблю!» Маври раптом завищали й кинулися геть з усіх ніг. Але стріли нормандця наздогнали їх, потрапивши у спину і пройшовши наскрізь. Вони скотилися по схиловій, а коричнева маса баранів, які блищали, побігла по кам'янистому яру, ламаючи ноги. Тепер вони не зможуть підняти тривогу, а то на виході з ущелини нас зустрів би цілий натовп селян. Все ж таки втікачі залишалися на сторожі, поки не вибралися з ущелини. Дорога, про яку говорили пастухи, була видна, але про те, щоб скористатися нею, не могло бути й мови. Подертий одяг, стомлений і підозрілий вигляд видадуть їх із головою першому зустрічному. Залишалося й далі тягнутися гострими каменями під синім небом і вогне дишним сонцем, жар якого доводив до запаморочення. Під його променями камені виблискували білим неживим блиском, наче мертві кістки. Ноги втікачів були закривавлені, язики розпухли від спраги. Надвечір вони побачили на дні глибокої прірви рятівне джерело. Незважаючи на майже вертикальне урвище, всі одностайно зважилися спуститися до води. Вони майже вже досягли мети, коли зовсім близько пролунало гарчання, посилене гірською луною. Леви. Вони завмерли, утримуючись за виступи скелі. А хижаки, потривожені падінням каміння з-під їхніх ніг, продовжували голосно гарчати. Багато разів віддаючись у навколишніх скелях, Їхній рик створював загрозливий льодовий серцевий шум. Анжеліка бачила світлі спини хижаків, що піснуються за кілька футів під нею. Вона вчепилася за кущ ялівцю, боячись, що його коріння не витримає. Нормандець, що був трохи вище, помітив, що вона зблідла, а її зелені очі сповнені жаху. «Анжеліко!» – гукнув він. Коли він командував, його голос зазвичай повільний, спокійний, змінювався, стаючи особливо низьким і уривчастим. Ніхто не міг уникнути цієї владної дії. «Анжеліко, не дивіться вниз, Люба, більше не ворушіться, протягніть мені руку». Він підняв її як билинку, і вона опинилася поруч із ним, тісно притиснувшись і сховавши обличчя на його плечі, щоб уникнути воїстину дантовського падіння. Він терпляче чекав, поки вона перестала тремтіти, і потім, вибравши момент, коли гарчання вщухло, крикнув Піднімаємось назад, хлопці, не варто зв'язуватися. А вода, вода, застогнав жан жан парижанин. Йди за нею, як сміливості вистачить. Того вечора бранці зібралися навколо худого багаття, яке вони вирішили розпалити, щоб спекти їстівне коріння. Анжеліка відійшла убік бік і опустилася додолу, притулившись лобом до плаского каменю, змучена видіннями струмків, що дзюркотіли під покровом пальм, чаш до країв наповнених крижаними прозорими напоями. «Я більше не можу. Я хочу вимитися і напитися. У мене немає сил». Чиєсь долоня опустилася на її схилену голову. Така велика рука могла належати лише Норманцеві. Знесилена Анжеліка не могла поворухнутися. Він легенько потяг її за волосся, змусивши підвести голову. Вона побачила, що він простягає її шкіряний бурдюк, на дні якого хлюпається трохи води. Його очі блищали. Він дивився на неї допитливо. «Це для вас», – сказав він. «Ми зберегли це для вас. Кожен виділив краплину зі своєї частки». Вона впивалася каламутною вологою, наче це був нектар. Думка, що ці суворі люди пішли на жертву заради неї, підкріпила її згасаючу мужність. «Дякую, завтра все піде краще», – сказала вона, намагаючись посміхнутися своїми пересохлими губами. «Зрозуміло, якщо хтось із нас звалиться дорогою, то тільки не ви», – відповів він, і стільки несподіваної ласки було в його голосі, що в неї потепліло на серці. Чоловікам завжди здається, що я набагато сильніша, ніж насправді, зітхнула вона, розтягуючись на своєму кам'яному ложі. Все ж таки вона трохи підбадьорилася. Щойно вона відчувала себе безмежно самотньою, охопленою втомою, безсильним і страхом, наче щільним коконом, який відокремив її від решти світу. Мабуть, таке ж почуття відчував Данте, коли, спускаючись по колах пекла, чув гавкіт триголового цербера. Те, що з нею відбувається, хіба це не пекло? Напевно так. Якби не цей жест друга, який тобі простягає останню склянку води. Надія, вона ледве жива. Настане день, коли побачимо на тлі зоряного неба дзвінниці християнського міста. Настане день, коли ми зможемо вільно зітхнути і вгамувати спрагу. Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. ВТЕЧА РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ДРУГИЙ Наступного ранку вони спустилися в долину. Ще раз побачили левів, ті пожирали останки коня. Це навело їх на думку, що десь неподалік селища. Потім почувся гавкіт собак, і знову довелося підніматися вгори, оминаючи село. Однак пошуки колодязя знову привели їх до небезпечних місць. На щастя, вони нікого не зустріли, а до криниці нарешті вийшли. Поспішно обв'язали мотузкою найхудішого з них Жан-Жана Парижанина і спустили його з двома бурдюками до криниці. Звідти пролунав несамовитий якийсь булькаючий крик, і його квапливо витягли назад. Бідолашного хлопця вивертало. Здавалося, він віддає богові душу. Він опустився прямо на скелет якоїсь тварини. Мучений жадобою він не втримався і набрав у рот води, але вона виявилася настільки осквернена падаллю, що йому здалося, ніби він помре на місці. Всю решту дня його нудило, і він ледве пересував ноги. Отруйні гази, що скупчилися на дні криниці, отруїли і його. Так минув ще один страшний день. Лише надвечір порятунок замаячив перед їхніми очима. Блакитна вода текла по дну долини в тіні фігових і гранатових дерев, над якими гойдалися високі верхівки фінікових пальм. На силу вірилося, що це не міраж, але все ж таки вони почали спуск. Старий колоен спустився першим і побіг до води білою галькою маленької мілини. Він був за кілька кроків від такої бажаної вологи, коли пролунало глухе гарчання, і на тлі прибережного піску промайнув стрімкий силует левиці. Звір кинувся на старого. Колін зістрібнув униз і щосили вдарив левицю своєю палицею. Він розбив їй голову і зламав хребта. Левиця впала додолу в шалених конвульсіях агонії. Крик Маркіза Декермєва змішався з іншим гарчанням. «Бережись, патюрелю!» Маркіз зі шпагою напоготовів свою чергу, кинувся між нормандцем, що стояв спиною до небезпеки, і величезним темногривим левом, що з'явився з чагарників. Шпага проткнула серце звіра, але перш ніж випустити дух, лев двома ударами страшних пазурів розпоров живіт бретонського дворянина, випустивши на пісок його нутрощі. Так за кілька хвилин чарівний оазис перетворився на бійню, де потоки людської та звіриної крові текли до прозорої води. Стоячий закривавленим кийком у руці колін патюрель чекав на появу інших небезпечних тварин. Але все було тихо. Очевидно, прихід рабів-утікачів потривожив самотню пару у сезон спарювання. «Слідкуйте за чагарниками ліворуч і праворуч, та візьміть списи!» Він схилився до Маркіза Декермєва. «Друже, ти врятував мені життя!» Склянюючи погляд Маркіза, здавалося, намагався роздивитися обличчя патюреля. «Так, ваша величносте!» – промим він. Очі його згасли а в свідомості, що згасає, ворухнулися інші майже казкові спогади. Ваша величносте, хіба у Версалі, Версалі, із цим далеким і чарівним словом на устах він затих навіки. Колуенц ще дихав, його плече було обдерте до кістки, і вона стирчала з рани. Пити, жадібно шепотів він, води. Колін набрав бурдюк води, що так дорого дісталася, і напоїв його. Вплив патюреля був такий великий, що ніхто із його спраглих супутників навіть не подумав наблизитися до струмка. «Пийте, дурні!» – гнівно кинув він. Знову йому доводиться заплющувати очі одному з товаришів, якому він поклявся вивести його на волю. І він перечував, що незабаром доведеться втретє виконати цей сумний обряд. Під навісом білих ліан вони виявили левів і наполовину з'їдену газель. Раненого віднесли туди і поклали на підстилку із сухої трави. Колін вилив на його рани залишки спирту і перев'язав, як зміг. В усякому разі доведеться чекати, як підуть справи у старого. Може він одужає, він здатний на це. Але як довго вони зможуть затриматись у цих краях, куди вода притягує і тварин, і людей? Батажок підрахував на пальцях кількість днів, що залишилися до обговореної зустрічі біля струмка Себон. Навіть якщо вони сьогодні рушать у дорогу, запізнення становитиме два дні. Адже не можна йти з вмираючим колоензом. Нормандець вирішив провести ніч на цьому місці. Треба було поховати Маркіза де Кермєва і обдумати становище, що склалося. Всі потребували відпочинку. Завтра буде видно. Коли спустилася ніч, Анжеліка вислизнула з лігва. Ні страх перед левами, ні тривога, що нависла над усіма ними, ні хрипке дихання старого не могли позбавити її від непереборного бажання поринути у воду. Один за одним бранці насолоджувалися купанням, поки вона залишалася біля узголів'я пораненого. Коленцю весь час кликав її. Подібно до більшості чоловіків, у годину страждання він жадав жіночої материнської турботи, ласки, розуміння та втіхи. «Малечо, дай руку! Маленька, не йди! Я тут, дідусю! Дай мені ще попити цієї чудової води!» Вона вмила його обличчя, намагалася зручніше вкласти на ложі страви. І з хвилини на хвилину його муки ставали все гіршими. патюрель роздав останні шматки коржика. Залишався запас сочевиці, але ватажок заборонив розпалювати вогонь. Під покровом темряви Анжеліка пробиралася до струмка. Світло місяця слабко проникало крізь листя дерев. Тут і там спалахували й гасли золоті іскри світлячків, що танцювали. Гладким дзеркалом світилася вода джерела, бурлячі лише біля підніжжя темної скелі, з якого вона била з тихим шумом. До нього додавалося квакання жаби і нескінченний стрекіт сарани. Молода жінка зняла одяг, покритий пилом і потом, що просочився за ці дні нелюдських зусиль. Вона зітхнула від полегшення, занурившись у прохолодний потік. «Ніколи», – подумалося їй, – «я не відчувала такого блаженства». Вдосталь накупавшись, вона вибрала свій одяг, залишивши сухим тільки бурнос і загорнулася в нього чекаючи, коли нічний вітерець висушить мокрі речі. Вона відмила своє довге волосся, повне піску та колючок. З насолодою відчула, як воно оживає під пальцями. Місяць сплив над пальмою і висвітлив довгий сріблястий струмінь, що випливає з чорної ущелини. Анжеліка стала на камінь і підставила плечі під крижаний душ. Воістину вода – найкраще створіння творця. Їй пригадався крик водоносу на вулицях Парижа «Кому чистої та корисної води? Вода – основа життя». Піднявши голову, вона умиротворено глянула на зірки, що миготіли крізь темне віяло пальмового листя. Вода струменіла по її оголеному тілу, блищала під променями місяця, і вона вгадувала своє мармуреве відбуття, що тремтіло в воді. «Я жива! – сказала вона напівголосно. – Я живу!» Прозора волога з кожною миттю змивала з її шкіри та її душі сліди виснажливої боротьби. Вона довго стояла так, поки хрускіт гілок під деревами, схожий на сухий тріск зведеного курка, не злякав її. Повернувся страх. Вона згадала про хижаків, що блукають у ночі, про ненависних маврів. Гарний краєвид знову став пасткою, в якій вони билися стільки днів. Вона ковзнула у воду, щоб оглянути берег. Тепер вона була впевнена, що хтось постерігає за нею, ховаючись у чагарниках. Звикнувши жити, як зацькований звір, вона тепер шкірою відчувала небезпеку. Лев чи мавр? Загорнувшись у бурнус, вона кинулася босоніж через зарості ліан та колючі агави, чиї колючки жорстоко дряпали її. Вона з розбігу налетіла на людину, що стояла на стежці, слабо скрикнула, вирішивши, що з переляку побігла не в той бік, і раптом при світлі місяця впізнала світлу бороду коліна Патюреля. У глибині темних орбіт очей нормандського гіганта спалахували іскри. Але голос його вирівнявся, коли він сказав Це безумство! Ви пішли купатись одна? Алеви, які можуть прийти до водопою? А гепарди, хто знає. Маври, що вештаються тут. Анжеліка була готова кинутися на його широкі груди, щоб угамувати жах. Тим більше нищівний, що охопив її в момент спокою і рідкісної майже надприродної радості. Цей оазис вона ніколи не забуде. Мабуть, райське блаженство схоже на те, що вона зазнала тут. Тепер вона знову серед людей і готова почати битву за порятунок життя. Маври! Пролепетала вона тримтячим голосом. «Боюся, що так. Щойно там був хтось, я певна. Це був я. Помітивши, що вас надто довго немає, я пішов на пошуки. Не допускайте більше такої необережності. Інакше слово патюреля «я задушу вас власними руками». Легке глузування пом'якшило грізний тон. Але він не жартував. Вона відчула, що він справді не проти її задушити, побити або принаймні як слід трусонути. Кров застигла в жилах коліна Патюреля, коли він збагнув, що їхня супутниця пішла і не повертається. «Ще одне лихо», – подумав він, – «ще одну могилу копати. Праведний Боже, не кинь своїх дітей». Він пройшов берегом струмка безшумно як раб, що звик до нічних вилазок. Колін побачив її під срібними струменями водоспаду. Довге волосся наяди падало на її плечі важкою хвилею – і дзеркало нічної води відбивало її біле тіло. Анжеліка раптом зрозуміла, що, мабуть, бачив, як вона купалася. Це збентежило її, але вона сердито подумала, яке це має значення. Цей чоловік був грубий, він не виявляв їй жодних почуттів, крім зневажливої поблажливості сильного до слабкого. Він її терпів, як істота сором'язлива, нав'язана йому та його товаришам проти їхньої волі. Їй важко було подолати в собі образу за той карантин, на який він прирік її, і який вона мужньо витримувала по відношенню до інших втікачів, наближаючись до них лише для догляду за пораненими. Як тяжко переносити поневіряння, коли ти осторонь усіх знедолена, ніким не кохана, він, напевно, правий, але аж надто черствий і прямолінійний. Він і тепер продовжував вселяти в неї боязкість. Непорушність духовної та фізичної рівноваги нормандського Геркулеса була викликом усьому, що тремтіло в ній – на впевненості, слабкості, жіночої крихкості та вразливості. Їй здавалося, що його пронизливі блакитні очі при одному погляді на неї безжально відзначають її в тому – переляк чи необережність. Він зневажає мене як пастуший пес дурну вівцю. Подумала вона. Вона сіла до узголів'я колоенса, але погляд її мимоволі увесь час повертався до бородатого профіля ватажка, освітленого слабким вогнем ліхтаря. Колін Патюрель малював паличкою на піску план дороги і пояснював його венеціанцю парижанину Табаску, що схилився до нього. «Ви зупинитесь на узлісі. Якщо побачите на гілці другого дуба червону хустку, пройдіть ще трохи вперед», і крикніть козодоєм. Тоді єврей-рабі вийде із чагарників. Малеча, ти тут? – промовив слабкий голос старого колоенса. – Дай мені руку. Я мав десятирічну доньку. Вона махала мені чепчиком, коли я двадцять років тому вийшов у море. Вона тепер, мабуть, така, як ти. Її звали Марика. – Ви її побачите, дідусю? Ні, не думаю. Смерть скоро забере мене. І це на краще. Що робити Маріці зі старим татом-моряком, який повернеться після 20 років рабства, бруднити її гарні плитки її кухонної підлоги і нести дурницю про сонячну країну? Я радий лежати у землі Марокко. Ось що я тобі скажу, мала, я скучив за садами Мекнеса. Я хотів би знову побачити, як гасає галопом мулей Ісмаїл, наче гнів Божий». Краще мені було дочекатися, щоб він розбив мою голову своїм ціпком.